Nașule, nașule mare, vreau să ți spun o întrebare Nu că fi curios sau m-a Câte mândre ai avut, câte-n brațe ai zinut Toate mândrele le-ai spus sau le-ai iubit pe ascuns Nașule, măi nașule, s-au plăcut mândruțele Lasă să-ți fie de bine Când ai multe, dă și mie Nașule, măi nașule Știu că-ți în mândruțele Lasă să-ți fie de bine Când ai multe, și mie Hai că vor aveți! Pentru toți invitații și pentru... Toată lumea prezentă de martea minilor Și pentru socrul mic, bineînțeles! Unde sunt băieții? A fugit? Ia-o! Te mă uit la dumneata Știu ce îți poate pielea Te văd om de scurcăresc Și după ochiul părăț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 să vină cel mai bun zi. Și pentru Laurențiu Cel mai adevărat ospătar. Și pentru o primare Pentru toată lumea prezentă asta toți invitații la joc Spune-mi, îndrăbos, nu poți Nu mă te la porți Hai, lină, lină, Floare mândră din grădină. Hai, lină, lină, ni gulină. Floare mândră din grădină. Haideți! Pentru toți să și pentru George. Ivan, ne văzut ce pentru cea mai iubită soție. Și pentru toată lumea prezentă. Și pentru Moșu, pentru Moșu să fie. Și pentru toți invitații. Haideți, domnule să înceapă petrecerea. A obosit cineva? Nu, n-aveți cum! iau, o mândră vorbă clară Unde ne-ntâlnim din seară ai lină, lină, niculină Floare, mândră din grădină ai lină, lină, niculină Floare, mândră din grădină Și cu a pus socrul minim moșo. Moșu Oho! loc și face loc Că băieții la joc Unde e fratele meu? Hey, hey. Să vină și imitații de la Petroșan Și să facem aici o horă Lumea asta... Asta e îi faci bine și te uită lumea asta e făcută, îi faci bine și te uită îi faci unul mai o dată, da, da-da-da-da-da-da-da da la rând, la rând, la da-da-da-da-da-da Da-i da, rând, la rând, la rând, la da da da da da Și pentru moșu, moșu, moșu Și pentru toată lumea prezintă Ia-ți! Nu te-ncrede nici în frate nici încă mașa din state. Nu te mici nici injured, frate, nici in cãmașa din spate Cã duşmaneti fraţii tãi, mă, la-la-la-la-la-la-la ai strâns mai mult ca mă, la-la-la-la-la-la-la Duşmanit eşti duşmanit, la la la la la la la care te-au iubit, la-la-la-la-la-la... Bine, bine... ia Lumea e ireală, nu-i dușmană, când te dai în suflet rană. Lumea e ireală, nu-i dușmană, când te dai în suflet rană. Tu deși e bucuroasă, da, da, da, da, da, Când deși e bucuroasă, da, da, da, da, da, Dar Când deși e bucuroasă, da, da, da, da, da. Când deși e bucuroasă, casă. Hai cu faia, Hai ha, străi! Ia, o să mai duș cu două! Hai, hai, hai! Să înceapă petrecerea Muzica Am o comandă pentru o Invitat pentru 100 de la Strejești i-a primit 500 Pentru băiatul și pentru fetița lui Și pentru toată lumea prezentă Bine, bine, iau-s, iau-s, iau-s s Am inima, în păcată, la-la-la-la-la am un băieț, el și-o fată, la la la la la Am înima mai la la la la la la Am un băieț, el și-o fată, la la la la la Sunt ferit de orice rău, la la la la la Am fendiță și flâncă, la la la la la Sunt ferit de orice rău, la la la la la Am fendiță și flâncă, la la la la la Hai, formația. hai, soldații Perent, soldații, vei. Ho, ho, ho, ho Am doi nasterifi pe nume la la la, doi la doi copii cu mândru la la la, la mă văd în stară îmbrață, la da da la da da la la la. da da da da da da da da la la la. la și da da da da la la la, la la da da da da da da da la la da la da da da da la Am doi lăsterei pe lume, la-la-la-la-la Doi copii cu mântr-o la-la-la-la-la Ține-mă, Doamne, în viață, la-la-la-la Băiatul mare să-mi crească, la-la-la-la-la Și fata să-mi iau mărit, mă-la-la-la-la Și pot să mă și la-la-la-la-la Când atunci câte-i mai fi, mă-la-la-la-la Treci din astea tei copii, la-la-la-la-la-la Yass. ho ho. Noa vot cum dar da ter ter la să să Dar da ter la să ne și da să ne și să ne da ter ter. Ghem ne să ne la la la la. Când ei lumina un loc la la la la. Dani să ne la la la la. Când ei un loc la la la la. Dragul cu cine joc, la raptera pedrele, da, când mi laseam să-l dar la raptera i dragul cu cine cânti, da, da, da, la la da, da, când mi laseam să-l la la da, la cu când să-l cu da, da, da, da, da, da, mai da, da, da, da, da, la da, da, da, la și pentru George, și pentru toată lumea prezentă Și pentru masa numărul un Fereșe trăcine poate să țină pasul cu toate Să fie la mâncă bun și la mândrunțe jupân Eu le am făcut pe amândouă, am mâncit lume cât nou Dar când nu am iubit, nu m-am lăsat dovedit Omul bun știe să ducă și la muncă și pe luncă. Nu e doar cu modă, domnul, e și cum se o face omul. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe luncă. Nu e doar cu modă, domnul, e și cum se o face omul. Vezi ce înseamnă burta?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 Eu am muncea cum o sporă, Noaptea ne iubeam cu dor A fost ataracodămii Și nu-mi a scăpat a de -a nimic Omul, omul bustie bustie să de ducă de Și la muncă și, buncă, și pe lungă Nu e doar cum o dă domnul nu, E și de cum și-o face omul Omul, omul, omul să de ducă de Și de la muncă și pe lungă Nu e doar cum o dă domnul E şi cum şi-o face omul Haide, haide! Bine, bine! Şi vedem ce-i mai în formă, băiţi, drama asta numărul unu! Dacă spun la cineva, nu mă crede nimeni, Câte te am iubit, toate în viață m-au plătit Dacă spun la cineva, nu mă crede nimeni, Câte te am iubit, toate în viață m-au plătit Omul bun știe să ducă și la muncă și pe luncă Nu e doar cu montă, domnul, e și cum și-o face omul